На петия етаж северното крило на Софийския университет. Сега ще започна с цитат. Той съществува. Музеят по палеонтология в град София. Знаете ли, че в Софийския университет се крие 7-метров скелет на праисторическо животно? Посещавали ли сте го? А поне чували ли сте за него? С този възглас една гражданска инициатива за глава на пространство в една от най-големите социални мрежи се обърна към виртуалната общественост. Медии в областта на културата, като площад Славейков, отреагираха със сравнение между Музея по естествена история в Лондон и Тайната сбирка, както е наричат в Софийския университет, а всички ние, бивши, а вероятно и настоящи възпитаници на университета, си спомнихме поне последния път, когато сме виждали скелет. Заплашен ли е този университетски музей от какво? Сега ще се опитаме да изясним с блогърката Ани Шиндерова, чиято емоционална публикация възбуди и въпросителните. А ще чуем след това и ректора на Софийския университет, професор Георги Вълчев. Добър ден, казвам първо на Ани Шиндерова. Здравейте! Тя е завършила всъщност в е, Университета за национално и световно ступанство, а да. не в Софийския, така ли? Бакалавър, да, но и две магистратури имам към Софийския, меди и комуникации и немска филология. Добре, от няколко месеца имате собствен блок и за родителство и за пътешествия. Какво всъщност ви мотивира, откъде се появи този скелет във вашия личен живот и то сега? Ами, появи се случайно преди около седмица, ние бяхме тръгнали в друга посока с майка ми и дъщеря ми, тя е на почти 5 години и минахме по Софийския и аз се сетих за тази легенда, бих я е нарекла, че има скелет а, някъде горе по етажите, търсила съм го и преди, но не го бях намирала и реших да опитам, проверих в сайта, че сме в работното време, което е голям късмет, успяхме да го намерим този път. И така този контраст между внушителните от една страна експонати там и за съжаление пълната занемареност и тайнственост по музея. това, че дори студентите, които питахме не го знаят, ме така накара, отвътре от дойде този позив да напиша статията и се амбицирах да помоля хората да я споделят. Не и... очаквах така да се получи Всъщност какво се получи? Защото наистина мисля, че това е ефект социални мрежи, ефект интернет а, Обаче е главозамайващ, вероятно да, да. А, Очаквахте ли, че толкова много хора ще реагират на нещо, което вие смятате, че е важно? Честно казано не а, Моята страница е малка и там обикновено четат едни и същи 20-30 души, с които се познаваме не очаквах, че това ще стане такава лавина от харесвания и споделяния. Вече има десетки, може би десетки хиляди а, споделяния, но според мен хората имат нужда от нещо такова. Имат нужда от нещо добро, от кауза, имат нужда да помогнат, да допринесат със своите действия, дори едно споделяне, дори едно посещение на музея. И затова така се получи, така си го обяснявам. Сега, а, в вашата публикация кое преобладава? А, негативният тон или напротив търсенето на някакво решение? Защото а, всъщност вие смятате ли, че този музей е по някакъв начин заплашен? Не, не бих го нарекла заплашен. Той е съществувал вече 60 и няколко години в този вид. Може би спокойно може да продължи още няколко пъти по толкова, но не ми се иска да е в този вид. Иска ми се да, да постигне много повече да хората да чуят за него, да се направи ремонт, тъй като състоянието наистина не е много добро. И както тук питахте всъщност дали е негативно или позитивно, искам и се да вярвам, че е изцяло положително. Аз смятам, че трябва да търсим решение. Да обвиняваме, да търсим причината да се стигне до тук. Да, също е важно, но по-важно е какво можем да предприемем, за да се подобрят нещата. И какво може да се предприеме? Всъщност, а, Вие с какво се сблъскахте в опита да стигнете до този музей, да стигнете до този скелет? Ами изблъсках се първо, както казах, с незнание. Хората не го бяха чували, охраната знаеше, между другото, тя са опътени, но беше трудно. След това на асансьора дори липсваше копче за петия етаж и оттам студентите казаха, о, няма такъв етаж, музея не е тука. Но аз все пак реших да погледна, беше тъмно и прашно нагоре по стълбището, все едно не е там, все пак се качих, видях решетката, още поредната спънка, и накрая дойде един господин и се оказа, че музея работи. Той, между другото, беше изключително учтив, много беше мил с нас, има подход към децата, има страхотни познания, но беше едва ли не изненадан, че искаме да го посетим. Толкова рядко са явно, поне до сега <laughs> бяха тези посещения, чувам, че вече не е така. И всъщност, какви са конкретните ви предложения? Казвате, че не търсите конфронтация с, с ръководството на Софийския а напротив, искате да помогнете да, аз съм предложила пет стъпки и в статията си, като разбира се, може да бъдат и много повече. Първата стъпка е така спешен ремонт, поне на течовете на мухлясовата част, това не е добре нито за експонатите, нито за посетителите, нито за работещите там. Втората стъпка е поставянето на табели. Има вече и предложения за табели, може това да се уреди като е хубаво те да са и отвън пред университета, за да насочват хората и вътре, в самия университет. Поне на четвъртия етаж една стрелка нагоре, тъй като там понякога, когато си точно под него, всъщност е препъни камъка да се качиш още едно ниво нагоре. А, третата стъпка е да се повиши таксата. С 2 лева трудно може да се само издържа такъв музей. Може да стане примерно, 5-6 лева, лева, не нещо непосилно. И да се продават някакви малки сувенири би било чудесна идея. Знаете, всяко дете ще си купи пластмасов динозавър или магнит, или реплика на зъб. Това би могло също много бързо да повиши приходите. И пета стъпка, която знам, че ще е трудна... Не знам университета как ще коментира да се промени работното време. Просто в работен ден, 2 часа сутрин и 3 следобед до 4 часа е много трудно на хората да го посетят. Имаше призиви десетки, дори стотици да, се, да работи поне в събота. Един баща каза, ще отида, ще купя 100 билета, ще ползвам само два, но трябва да е в събота на работа съм. Няма как хората да излязат от работа или. Трудно е до 4 часа. Може пък да вземат децата си от училище, И така че децата градина. да отидат Точно. или от детска градина. А, сега, това, което прави впечатление, е, че всъщност вие а, не просто искате да дадете акъл на Софийския <сък> университет, а по-скоро да а, им демонстрирате тази огромна вълна от съпричастност. Смятате ли, че всички тези хора, които десетки, стотици може би надвишават наистина обозримото, са готови и да подкрепят една такава инициатива чрез дарения. Абсолютно. Аз вече получих налични десетки призиви, публично също най-малко, с това, че хората искат да помогнат и даже предлагат много нестандартни начини. Даренията са най-малкото. Хората желаят да отделят от малкия си бизнес някаква част от продукцията. Имаше предложение да се организира концерт с... в чест на музея. Имаше всякакви предложения и сега сме точно награбена на вълната. Говори се навсякъде, както казах, десетки хиляди споделения. Ако всеки дари или не всеки, 10% от хората по няколко лева, този музей много бързо ще успее да събере поне средствата за един ремонт. От там нататък и другите стъпки, дай Боже. Аз ви благодаря. Това беше Ани Шиндерова. Нека попречим на музея да изчезне постепенно, като мамутите и динозаврите. Е посланието, което много удачно тя е написала в фейсбук. Добър ден. Казвам сега на ректора на Софийския университет, професор Георги Вълчев. Добър ден. Благодаря ви, че се отзовавате. И Естествено, първият ми въпрос към вас е как при вас в Софийския университет отеква тази гражданска и човешка загриженост за музея по палеонтология? Ами вижте, от една страна това е радостно, че хората се интересуват от съдбата на тази сбирка. От друга страна мисля, че Единствено само чрез дарения нещата не могат да бъдат уредени, защото на практика а, от ремонт на покрива се нуждае цялата сграда и това са много пари, това няма как да стане през дарителска акция, тъй като на практика... А, Сградата, която централната част, заедно с библиотеката през настояща година навършва 90 години, откакто е пусната в експлоатация. И от тогава до ден днешен не е правена цялостна реконструкция, както на покрива, така и на самата сграда, не само на централната част, а и на крилата. Що се отнася до сбирката, на практика тя е възникнала като учебна сбирка за целите на обучението на студентите. В този вид е създадена през 65-та година и че тя възниква още в края на 19 век, като инициатор за нейното създаване, изтикнатия български учен Георгий Златарски, един от основоположниците на тези дисциплини в университета, развиване, държавата отпускала средства да се закупуват и частни колекции, с които да бъде попълнена тази епизбирка, тя продължава и в днешен да се развива, тъй като наши преподаватели, студенти, докторанти непрекъснато извършват експедиции по време на тази научно-изследователска работа се откриват и нови материали, които попълват колекцията на а, сбирката. А, проблем е действително достигането до сбирката, тъй като в самия ректората асансьорите са в плачевно състояние. Те са на повече от 60-70 години и ние не прекъстояме дори проблеми с функционирането на асансьорите. Затова сме в разговори както с Министерството на образованието, така и с Ресорната комисия към Народното събрание, тъй като Софийския университет на практика е създател и стопанен на а, тези колекции, а и на него е поверена стопанисването на сградата и без национална програма, която да инвестира устойчиво няколко години подред, няма как да се извърши един цялостен ремонт, така че сградата да възвърне предишното си великолепие. А добре, професор Вълчев, при това положение, защо изключвате възможността... През тази гражданска енергия, която сега се е събрала и през различен вид дарителски инициативи. Ето, ние чуваме, че не става дума и само за пари. Просто хората искат по някакъв начин да подпомогнат даже някакво малко малък елемент от функционирането на този музей да, да се направи нещо. Има ли такава национална програма, която в момента да ви даде много сериозен гръб за такъв цялостен ремонт? Или си струва да се тръгне по такива малки стъпки? Вижте, никой не е против гражданската инициатива. Въпросът е, че това не става единствено и само през социалните мрежи. А, чудесно е, че е, има такъв отклик, такава загриженост. Въпросът е, че а, трябва да бъдем уведомени официално за желанията, намеренията на а, хората, които инициират тези неща. Както казах, ние не сме против това. Винаги могат да се намерят допълнителни форми. Но, пак казвам, няма как единствено и само през гражданска инициатива да се намерят 40-50 милиона, за да се подмени uh -huh. покрива на целия университет. Защото а, това е малка част, която са видяли хората, които са си направили труда да посетят тази сбирка а течове и компроментирана конструкция има дори над централната аула на университета, във всички части, където сме извършвали ремонти по различни проекти. Пример мога да ви дам, да кажем библиотеката на филологиите, която е също в Северното крило, в едно прекрасно пространство, беше преоборудвана цялата. Там течовете също са огромни, заплашени и ние правим всичко необходимо да опазим дори книжния фонд, който се съхранява там. И въобще нужно е по принцип държавата да промени политиката си, тъй като Софийския университет не получава абсолютно никакво допълнително финансиране за поддържането, развитието на тези колекции. В библиотеката ни има редки и ценни издания, в центъра Дуичи имаме уникални средновековния перакописи, имаме богата художествена колекция. Въобще, ние сме, освен университет в класическия смисъл на думата, и културен институт, който съхранява част от националното богатство на ами, България. Ами, добре, ето, ето държавата, нека. Тека да чуе този апел. Но аз се връщам към, аз се връщам към този граждански порив, който а, на фона на а, толкова много неща, които трябва да бъдат поправени в сградата като цяло, в съхраняването на културните дадености в а, тази сграда, през колекции, през книги, през два има още един музей, нали така, който е. Не, не е само с, един. Имаме няколко музея. Минерали. Да, имаме също музей на радиото, който е в а, а, сградата, където е възникнал университета на Мъжката гимназия. А, имаме също така музей на самия Софийски университет. Ами имаме по подобна колекция и в град Елена, където имаме база и там колегите от географския факултет също са създали една сбирка от минерали която е характерна за цяла Северна България. И колегите полагат необходимите грижи за опазването на събраното до момента. И пак казвам, никой не е против гражданската инициатива, но няма как да си говорим през медиите. Редно е да се срещнем, да видим какво може да се направи. Никой няма намерение, разбира се, да елиминира гражданската инициатива. Тя е нещо... Добро. И всъщност може много да помогне и за осветяване на всички тези проблеми, които чакат своето решаване и намесата на държавата, казвате вие, защото наистина става дума за нещо огромно като мащаб. Обаче, ето тук при мен стои Ани Шиндерова и написва на едно лище, тъй като си говорихме и преди ефир, две думички, банкова сметка. И то банкова сметка на университета, а не на Ани Шиндерова. Нали така? Не, Ани, не може ли да се на <сък> а, а, Да, хората искат а, да помогнат, както споменах. И Да, сумата, която посочи господина, е наистина голяма. Но сме чували за кампании, които много бързо набират не чак толкова, но доста големи суми, защо да не опитаме се пак през една банкова сметка да Ваша, започнем? тоест е. на университета. На университета се. А не на, не, не. а не Паказвам, на ние сме инициатива. Нека да заповядат, нека да направим разговори и да предприемем всичко необходимо и което е възможно, разбира се, в границите на това, което може да формира една гражданска инициатива, пак казвам, добре дошли са в университета да обсъдим нещата, които предлагат и това, което е възможно да бъде осъществено. Много хора, между другото, споделят, че в сградата на ректората се чувстват все едно а, в а, роман на Умберто Еко или пък а, в Хари Потър а, и от някъде нали, очакват да се появят такива приказни герои. А, има ли и други тайни в сградата на ректората на Софийския университет, които имат нужда има, от популяризия? Има, разбира се, много други неща, които хората не забелязват. Замете дори централното фоайе, там са разположени едни стъкописи, които са дело на един от големите ни художници от 30-те години, а, които дори са пострадали по време на бомбардировките а, във Втората световна война и бяха възстановени около честването на 100-годишната на университета от а, Дечко Узунов. Но това също е част от богатството, с което е натоварен да опазва Софийския университет. Добре, има, сега, тъй като има много малко други библиотеки, които могат да се ползват, тъй като през годините имаме много дарени от чужди посолства, имаме специализирани такива колекции от книги, които са създадени. И не случайно казах, че всъщност нашата библиотека, например, е втората по големина след националната библиотека, като... Фонд. Господин ректор, на мен не ми се иска за, а, от този разговор хората да останат с впечатление, че университета казваме, ние толкова много неща имаме, затова няма да обърнем внимание на а, малкото, което предлагат хора, които искат да имат достъп до ето този уникален музей, защото, защото този скелет е уникален и а, Ани Шиндерова е проверила. А, това е един от много редките а, случаи на такъв тип а, животно, запазено в такъв, в такъв мащаб. И сега въпросът е дали вие можете на базата на тази вълна от съпричастност да направите едно-две едно, малки а, неща, стъпки, примерно табелка към петия етаж, примерно управяне на работното време, за да не съвпада то с детската градина и с училището за децата. Така, пак казах. Мисля, че това, което изговорих преди малко, напълно е в унисон с усилието на гражданите, които се тревожат за съдбата на тези колекции. Нека да заповядат, нека да ги изговорим. А, сама разбирате, че това не е разговор, който трябва да водим чрез медите. Чудесно е, че става обществено достояние този проблем. Чудесно е, че има Гражданска енергия, но нека къде... да канализираме и да видим какво е възможно да се направи. Чудесно. Това казах няколко пъти. Добре, чудесно. Разбирам, че би могло да се осъществи такава среща между вас. Разбира За се. което ви благодаря професор Георги Вълчев, ректор на Софийския университет и Ани Шиндерова от Пространство. Една Група една страница в една от големите социални мрежи, която за нула време от 10 на 20 посещения скочи на Десетки хиляди в, в, в каузата за в, спасяване и подкрепа, най-общо казано, на музея, където се пази един уникален скелет музей на територията на уникалната сграда на ректората на Софийския университет в София.